بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو یوجب العمل بشروط ان ترعا فی المخبری وحی اربعاتون الاسلام وان عدالت وان عقل الكامل و الزبط مختنا خبر را روانا سلور شرطنا اغاف نفس خبر کی دی دا اغیر بیان چھو و حکمو منگا بیلو چھو حکم دا په پدا سی خال کیجی <متحد> مخالب دا کتاب اللہ نی دی سنت دا رسول اللہ نی او په سی حادثہ کی نه چې اغیر بان دی عام بی او بل داوی په داسه حادثه کني چې تل خپل اختلاف د صحابه و راغلي او بیا په ديروات باندې ترک احتجاج شوی په داسه حادثه کني ورنه دا سلور شروت نوي نو بیا به مقبول نوي کدا سلور شروت وي نو بیا به مقبول وي صحیح نو دی وای او حکم حکم د دې سره د ک سلور شروع دن انه د خبره چې یو جب العمله د واجبې عمل لره بشروط ان پس شروط سره خود دې کې انه يوجب العمل کي ایجاب راغي چې خبر واحد باندې عمل واجب دي خبرانځه درلا ها نه عمل تسويل په متواتر باندې واجب دي صحیح شو چې کاهلا خبره واحد باندې واجب دي نو په متواتر او په مشهور باندې به الطريقه لغلا شي واجب دي ودې لپاره دلال اغل لازمی تور ذکر کول شي د وجوب العمل لپاره لو خبر ياخذ دو دو قبوليت در پارا سنور وادلشت يود الكتاب الله دليل له الله تلا فرماي و اذ اخذ الله ميثاق <تصفيق> الذين اوتوا الكتاب لا تبينا انه للناس ولا تكتمونه الله وعد واستوداه لكتابنا چه تاسب بيان كه وعد الكتاب بيان او خلقته او خلقنا به پتاينه لا تبينا انه للناس تديد د دې احتمالات دې احتمالاتی که ته دا وایې چې په یو کس باندې ټول ته په یو اهلي کتابي باندې ټول ته بیان واجب شي نو دا خلاف دي خبرم زه درته وټول او که د هر کتابي باندې هر ټول کتابیان او یو کتابي باندې ټول کتابیان کل چې په هر ټول اهلي ته بیان کول دامت شي واجب تدا نام ممکن دی محلی درې محتمل دا چې هر یو کتابي سرسوند علم ویني دی او د اغنط پس وشي نو هغه اګه بیان کی کل واحدن بما وسعه ليبين انه للناس اجاب د دې خبر وي چې هر یو سرسوند علم وي الله تعالی دا داګه مکلف کړی چې د خلکو تخقار کوي او د پټاین دا محتمل صحیح دی یو قسم ټول ته بیان شي کوله او ټول اهل کتاب ماره انسانځرته څخه بعضې جهالاني بعضې نه کويږي بله زوی د ترسي چې د ټکو ډوړ احتمالاً اکلنس محال د معالې بعید دي دا احتمال سی یو احتمال صحیح دی چې سواری او سراسون رايل وي نو د خپل وزن او د استطاعت مطابقې نورتبيان تا او تاکید د تاکید د ایجاب لپاره لازمي را خبره دی لرا چې الله تعالی په دې آیات کې په هل کتابونه په هر یو یو تن باندې بیان واجب وګرځو خپل رو باندې د هغه کبلونو واجب شي اور انده درتل نو خلاصہ ایدار ہوتا چې خبر واحد د واجب العمل او قبل لم قبل لم انکار دی پایبنی او پایبنی بیان راوست نو یو دا ایت د دین علما استدلال کوي او یو ذکرنګ قران پاک کې یو لس مسي پاره کې بل آیات یو لس مسي پاره سورته یونس کې فلولا نفر من كل فا... من كل فرقه من فلولا نفر من كل فرقه سنت سنجرة... يتفقهوا في الدين يتفقهوا في الدين صرنا ايات سنرمل شكل الاته طيب فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم الاون <اللعوی> اول د هر یو شو چې دا نفرقي او اوزي د کلین اوزي د علم د حصول لپاره د هر غټ د هر یو غټ پرکینا یو ولا طائفه اولی د کلین د علم د حصول د د تلوف د او دی لشي علم او, او علم حاصل کی خبرم او به چکه واپس راشي نخپل قوم وېري لا الله محذرون او په اغه د نبی واجب دي چې اغه وېري ځکه لا الله د فر ترجيبه ترجيبه الله د شان صرف خير ودلتک تلقی الله تعالی په اغه واجب دي چې د دې د انزار په وخت کې اغه وېري تاخد ایت رات مطلب شي نه کول د علم د لپاره وتل نه دي په کار فلول نه د معاشم په کار دی نو معاش با برباد شي د معشره انتظام با برباد شی نو ټول په طول او طل ندی بگار اگر بازی کبائل بدا سوچی دا غیر معاش با برباد شی طول با نبی علی السلام سران لنیو طایفہ بغت طایفه کس اپراد پا کار دی چی اغیراش دی نبی علی السلام خواه تا اگر علم حاصل کی بیعلل شی او چوا پس نو نور و وعد او وعید او او اعید دی دا وعد او وعید قبول کی نو مطلب دا دے آیات کی مقصود اغیر دا دے چه معاشم ندی خرابو اللہ ظاہری سباب گرد ولد دے اسباب اختیارو لپکار دی اسباب بردادل ندی پکار تواکل دا دے اسباب اختیار کے پاس باو بانے اعتمادو نکے نو اللہ و جگہ انتظامن پکار دے و جماعت پر دل پکار دے دا خود آیات مقصد شک بیا اک آیات کی دو الفاظ راغلی فلولا نفر من کل فرقت منهم توعفا دا هر لږه مساهبانو طائفلوي اېل کوه طائفلوي او فرقه وري او بیا تاې فقې اختلاف محمد ابن کاف واسه ت باندې هغه یو پرتو وي اته سه بوې دوه افراد وتوي ادا كرنګي ظهري سه بوې افراد وتوي حسن سه بوې لس افراد وتوي د لس نه د زائد او د چا کول نه کړې او تاسو تم ما چه خبر واحد ترلاسه پوره نه تست مای چې د متواتر نه کم افراده نه کلکړي چې د اغه تواتو پکې لباندې ممکن وي نه هغه خبر واحد وي نو الله پرمحي کم سے کم طائفل لس ولید النس نو یو جماعت ورږي نو چې د کم افرا راوالی ولیدري شو د دریو نه او طایپایو تن کې د شی یاد وتن کې د شی مطلب دا د دریو تنو کې یو تن لپکار دی چې هلته نه راشي او هغه یو تن چې واپس راشي یا تدریو که دواؤتانو لپکار دی یا کلسی والی اخیریتی داد نو دلسو نه کم کم لپکار دی چې علم لیلشی و بیا واپس راشی نو دا لسو ایره نو چی کم دا چې په پا کم تینا اوزی دا هو منتظا دا کنا دا فرقا خودو طائفی نسرا منتظا دا نو پا لد دا فرقا چی کم اخبار احاد که لازم چنده کوم اوس یو د دې طریق اوله اخبارو اخبار احاد کې او الله تعالی د دې بنده د دې بنده لازم کلی یو امر د پکار د چي انزارو کی پدي باندې واجب دی او یا بتول ټوليري بحري او باندې هر له واجبول تمام شرانه کلمه دي شدت د انذار کو نه د دس ضرورت پاتش دغه ضرورت پاتش صحیح حال یا با دا چې هر یو تن با هر هر تن یری نو د هم اکل وی ضرورت شي چې به یو کس یو ته انزار و وعدو کو دا کا پیډه یا به یو ټول یاری نو لري به علم سر ضرورت شي په یو باندې ته واجبای چې دې په ټول علم نشه ورودی نو لازم دک در مطلب رغوته چې هر یو ال تکه سجد ک له خروج کړه دې او نفرې کړه دې ساهله میز دک نو چې دې واپس شي د خپل استعداد او د خپل علم مطابق څومره پراچی ممکن وي دې دې اغې او لعلهم يحذرون باغي بنده حذر او يريد الواجب دي أو أو كل البيان يعني ابدا بيان او انذار كل الله ده نيروا كل شكله واجب كل لو حصل وذكروا تو خبر واحد شي ده مقبول لا او ده مردود لا لا خبر اخر لا اعتبار شد دي اياتم غاسبتي اذا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دكتكم دكت تقرير صحيح شتا بهتر امتي وتاص امر بالمعروف نہ هر یو تن ټوله دنیا رولدام ناممکن صحیح کنا <تصفح> ا طول لره هر یو تن لره هر تن رولدام ناممکن <تصفح> خو حاصل د کچې د کم تن سمره علم بل وی اني ولو ايدا حدیث التشرین ما لمیږي چې هر انسان باندې د خپل وس مطابق چې سمره ته ممکن وی داګه د دا مکلف ته چې دی بیانو <تصفح> <تصفح> او کې نو د دیدم د خبره واحد د مقبولیت ته لګی چې خبره واحد څه شي مقبول لزک امر بالمعروف الله تعالی <تصفح> <تصفح> <تصفح> اغوی تاسو با کله خیر او مدین تامرون بالمعروف صحیح نه اعتبار د خبر واحد د دینم غمالومی اول آیات کې او اشبغشتم او اشتمه سياره کې کوم آیات ته الله تعالی فرمای ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا تبین تحقیق کوه کيو فاسق انسان راغه خبر دی قوم تر پراله داس س ایشو پای ته تفسير کوي نو بیا خبر وګ دیږي خود تل تدمر کدر تاسو وګوره الله تعالی دې یو دن بارکی وی تحقیق وکه کدیو کس خبر معتبر نه نو بیا بیا سن ویلو چې دېو کس خبر نه قبولېږي خو الله وی تحقیق وکه نو په تحقیق باندې بنا مطلب مکلب ده د خبر صحیح نو مقبولی کې او کده ده خبر صحیح ني نو مې قبول نه پته او لګیرا د تعلیل او د د بیانولو نه پته لګی چې دوه یو تن خبر, خبر مقبول دی او چکه له دا تن صحیح صحیح خبره انترازی اته او دغه آیته دی داس نورم بلشی آیته نه هرچه سنت د نبی صلی الله تعالی علیه و سلم دی غره برری دی الله تعالی پیغمبر صلی الله تعالی علیه و خبر ورکو کټره کی سې دی پیغمبر صلی الله تعالی علیه و سلم په تهوی د صدقه زکات پیغمبر علیه السلام وی لیکه صدقه ولنا حج اغه یو صلی الله تعالی علیه و سلم دغه خبر قبول کو قبول لګو داغه خبري مقبولي ورزو او ذکر کوو چکلا د نبی علیہ سلام مشهور صحابي سلمان فارسی رضی الله تعالی او د نبی علیہ سلام والسلام د پیغمبر معلومولو لپاره یو پر صدقه او بل پر زکات راغغه ته قطع چې پیغمبر صدقات اگر نو خوري زکاتونه نو خوري او صدقه نفلی صدقات خوري نو دواړه پر یو پر نبی علیہ الصلات والسلام لراړن وتای دا صدقه زکات ده او نو مې نبی علیہ السلام وتي انبیا صدقات نو خوري خپل ده نبی علیہ السلام واغسته خبر نه په خبر واحد وکنو نبی صلی الله علیه وسلم دواړه پیری اغه د عقل او د شروع لپاره خبر واحد اغه مقبول ګرځول دکر زیه په صحابه لګلی معاذ ابن جبل سب نبی صلی الله علیه وسلم کزول کو معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته لګلی د ال ته یمن کی مداغه غالبا کبروم ده خبر نه تر نبی صلی الله علیه معاذ بیا په ما په خبر تیریږي اواز لګیل روستو ابو عسا شریسه اغه په څه تل لري نو دا هغه خبر کډ خلکو د پره اعتبار نوي او قبوللو په ਕਰਨوي له اسلام ورسره مل ملګري کډ اوغره په خلکو باندې دا هغه منل لازم نوي او پر هغه باندې بیان لازم نوي لأ نو خبر واخل له اعتبار نوي نبی له اسلام ورسره بل سکیو ځای کړو نو دغه هم په تلغي چې خبره هلته مقبول دکرنګې نبی له اسلام د هي کلبي کیسر ته لګلو او دکته عتاب ابن اوسه مکه تراله او ادکرانګي عبد الله ابن اونس هغه او کسراته لګله رضی الله تعالی عنهم دا مختلف صحابه دي نبی له سلام مختلف علاقه تزان زن لګله دي حلنک دي خبر خبری واحد ہو. دا نه پرسو خبر واقعو کدا مقبوله پر اعتبار نه نبی له سلام من لګل ادکرانګي اجماع صحابه اجماع صحابه تمام په تواتر سره ثابت دا ګره مې چکل نبی له سلام فاتشو. او فات شو او د خلافت مسله لاله نو بکر صدیق سے پیوادی او حدیث بیان کا ال ائمت من قریش طول التسلیم علن کی خبر واحد چګلا د نبی صلی الله علیه وسلم بل مسلرا له د درپن مسلرا له او اوپر مائل او حدیث بیان کا الانبیاء یدفنون حيث يموتون انبیاء باغذہ کی دفن کول شی چې پکم ز باندې او پاچ او مقبول او غرض دا گویا کی په خبر واحد په قبولیت باندې د صحابه او اجماع پر یو روایت کی هم او بریبل روایت کې هم چې کله د میراث مسرره ده نحن معاشر الانبياء لا نو لا لا رسول دا روایت ټول پټول قبول کو قبول نکو ذکرانګي د زکات په مملکه نبی له سلام او یو صحابي او طرف تلګل دي خبرم ځه ذکرانګي د ايشر د الله تعالی نو خبر واحد په عجوب دو غسل کې الټکان خدایان والے روایت ذکرانګي در ابو سعید صد ربا په بارکه اور درې باب مبارکې خبر واحد ذکر اني نماز دوران کې چې کله د قبله تبديلي وله قبله بدل شوه یو صحابي لنو مسجد کې التا د تحويلي قبله په صورت کې ټول صحابه جماعت کولا کوبا والا ايو تدل په مسکې وته قبله بدل شوه دې په مسکې بل ترته مسجدن قبله تینو متولي کې اغېدل ترته مخ خبر واحد کله دې د پاره د ټول مثالون راهون کې نو پدې کې تواتر مانوي پیدا کېږي تواتر بقدر المشترک پیدا د کیږي په دې خبره باندې چې خبره واحد شه ده دا مقبول لے. خبرم ځه انترا نو یو په کې دا سنت ادا کرانګه سندر چې وکلا دي ادا کرانګه مزاربین دي معاملات والي په دنیا کې وګر ټول اخبار احاد قبلی یو بل نسول اخلي او توجها دا, دا زماده بس قبلي کیږي وجاسته شه ده نو چې دا, دا پر دے. اخبار احاد ټول دنیا لین دین پتاګړي باندې اخبار احاد هغه قبلي اور همزه ننترل <تصال> هر چې پدی باندې عقل <تصال> دي نو عقل <سؤال> یې مني چې انسان مسلمان وی عاقل وی عادل وی نو اقل د تسلیمي عقل داوي چې د خبر دي قبول زکات حته یو مسلمان عادل انسان صحیح انسان زکه عدالت او اسلام و غیره د امور ست شرط لګو کنه چې او صلی هم دې او عادلم دې او مسلمان هم دې او حافظین کوي د عقل یې کامل دې اکه به ک دې کیسه طب لوم د دې نه خبر راځي خو بش بل ترپتا موږ په کیاس باندې عمل کوو من من کی کی کیا زني ده اغم یو خبر راځي د مجتهد کول ارم منو ازه زني ده منو دې په خبر راځي د نبي عليه السلام حديث دي صرف سند کې شبر د علت او په اصل کې شبر کېږي چې د علت مراد وي او کده علت مراد نه نو مساله شوي اوبه د نبي عليه السلام حديث دي صرف سند کې شبر ارم جان تعالی نو بالکیاس بن نسبت ایلالکیاس دام تک آزا کری چه خبر واحد دسو اگر شي مقبول اگر شي نو دیتولو دلائیلو نفتہ لگی چې خبر واحد دا واجب العمل دا دی دا قبلوالپکار جی دا عمل نپارا حجی نو دیوی انہو یوجب العملہ دا خبر سره د کخپلو سنو شروطنا یوجب العملہ عبل واجبی بشروط ان پدا سی شروطو سراب نو علم یقینی ہونا پیدا کوي خبران خبره انتری عمل سگه واجب دی د تواتر نه د ک پتلګي تواتری د تواتر بکدری مشترک تواتری معنی دی د اگر چې علم یقینی نه پیدا کي یقینی تور ته دانش ویل چې دا پیغمبر خبره ده د مو تواتر نم کم علم پیدا کي خو عمل واجب دی لدې یوجب العمل بشروط واجب عمل لدې د دا دا شرایط سره تراعه المخبره شدد ایعات بساتلشي بالمخبره په خبر وركون دوس آغا سلور شروط بیانای چه اغا کم پر راوی کی دی سلور شروطنو پر روایت کیوں کنا از زکر سکسو آغا سلور شروطنو چه کم پچا گی دی پر راوی کی دی مخبر نمرات راوی دی و یہ ار باتن آغا سلور دی الاسلام اغبازو لپس دا تصدیق زکر کرد چه آغا انسان کم سے کم اجمالی طور آمنت باللہ و ملائکتی او کتبی اجمالی ایمان او تصدیق دا اغوی چکم چکمت ایمان وی لیکي نبی له سلام تو سلام په ډیر زینو کې ایمان اجمالی او قبول کوول دي دا کله د جزله تفصیل پاغه باندې انسان مکلف نه وي کم سے کم یو انسان دوی چې اجمالی طور د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د سپات او د قرانګو د ټول احکاماتو او د ټول کتابونو او د انبیا او تصدیق کینو په دته مسلمان باجو خبرم زه نو کم سے کم دا خبره پکی وی او بل عدالت او په عدالت کې عدالت کامل او عدالت کاصر دی او عدالت کامل دی عدالت کامل منځه ته عقل او دین چې د دوه عقل صحیح د دین برابرۍ نو چې کله په دین او عقل برابرۍ نو داسې انسان ارتکاب د ګناه کبیره ندی او اصرار په ګناه صغیرې ندی نو چې کله یو انسان دانوای چې مکمل عادل مطلب ده چې مکمل ګنانه پاتې ځکه سره دام بیاو صفته بیا خدایو صحابيه د اچارې مقبول نه قط پاکواله والی عدالت کې دو غنای صغیري او دو غنای کبيري نو عدالت په دې معنا باندې چې دو غنای کبیره نه پاک ساتي عقل او ديني كاملي په دې معنا چې دو غنای کبيري نه ځان او اصرار په غنای صغیره باندې نکي نو دې ته مونږ وایو غنای صغیره دې کله نه کلکي او که اصرار وکين اصرار على الكاب ده کبیره ده په وله غنایه ا اصرار ګل دا ګناه کبیره نو بیا هم داسې راوی لري وایي مقبول نه دي په تشو ګناه کبیره سمر دي پاګی باندې علماو کتابونه لیکلي دي خبرونه ځین ترالا چې وو ذکر کړی دي چې اشطاړ ذکر کړی چا چې سمر ذکر کړی چا چې او یا ذکر کړی دي مختلف علماو په کتابونه لیکلي دي چا تفسیل کړه پدې اعتبار سره چې کوم باندې جهنم سزا راغلی ایا کابونه پراغلی اے تکبیروی چې کوم باندې ای کابونه نه راغی ته سو صغیر ویچا پدې اعتبار سره تفسیل کړه سو کوی صغیر او دشتر نه زکه ذات د الله ته چې ګوردار چانه پرمانیږي نه هر ګنا ګنا په نسبت سره الله تعالی کبیره ده خدا خبره غلط کړه د تقسیم شرع اند احادیث او معلومیږي د عبد الله بن عباس رو روایت ده ابو هريره زنه روایت نورو اغری که بازی گونونه اکبر کبار لکه الشراک بالله قتل النفس عقوق الوالدين فرار من الذحف و غیره و غیره داسې لوی گونونه شمارل شي وي نو دې تلویوی لکیږي زکه په شریعت کې بازي گونونه واره شته نو صحیح خبر اذكره د巴حال دا غی استصحاب مقصود نه ده خو چې شریعت کې په کوم باندې حاکم وارد شي او کومه ته یلوی گونونه ویل شي یا علماء په صراحت کړي نو دا سه ډیو ګڼونو نزان ساتي او چکه کوم علماء هغه وتوالګونو نی په غیب نه اصرار نه کوي دا څه پکی وی رايي کې دوی هم سپد ده او دریم ول عقل پدې کې عقل وی عقل نو عقل څه ته ویل کېږي پرو استلاد اهلي اسلام باندې په استلاد باندې کو باندې لا په استلاد اهلي اسلام باندې دا انسان کې یو رانا ده چې په دې انسان احساس د انسان زلو احساس د اشیو کوي په انسان په بدن کې یو الګا یو قوت او طاقت چې په دې باندې د انسان زلو ادراک د شیو کوي لکه څنګه چې د انسان ترګي په دي ظاهري نو سره ادراک د اشیو کوي نو دکرنګي د انسان د زلو د پر یو الګا یو قوت او طاقت د ظلم مدرک ته آکلې شي الګا د هغه په واسطه باندې څکه ادراک او د اشیاء او د خبرو او د معانیو کوي معنا فل فلسفان له خبر کوي اغه وی ادراک نفس نه او بواسطه د حواس او د عقل کې نفس نه تېټل اغه وی موږ ای مودریک نو دي ته عقل ویل کی خبر موږ دراګه نو دي تاعقل وی انسان کې عقل وی او عقل بیا پدوه کې سمدیه او کامل عقل دی او ناقص عقل دی ناقص عقل هغه څه به دي دیونی دي او د معتوه مختلط العقل چې کله صحیح خبره کوي کله غډوړې خبره کوي نو دا سه د مشو عقل او د مختلط السلام او او د مجنون عقل د عقل کامل نی دي تاعقل نه کسوي اگر راځي نظر کامل اګه توي چې غډوړې خبره نه کوي د مشومانو په شان دي صحیح او لې په دې کامل ویل غن چې کله د انسان عقل کامل دی هغه رمزه د الله ورداسي راوی ریوات هغه مقبول دی د انسان د زړه لپاره دایو عالغ د انسان د زړه لپاره سترګې مې د تاسو چې سترګې پټې کې او یوشېته ور سترګې پټې نو بیا د هغه شته په کې موجود وي او کته او کس आवाज ورې او بیا تو دا وګ بند کې او تو د هغه د आवाज احساس د زړه په سترګو باندې نطب د اواز وری سل کله بات چې ته هغه اواز زړه کې ته وګونه بند کړ او اواز لکراوري نو اواز متسکه محسوس کی دا کرانګي د زړه لپاره چې څنګه د ظاهري خواص هم سړي نو دا کرانګي باطنی خواص هم سړي خو غا انتهایی ځایب کل کرکل چې دا سوپیا د 10 تر کې او دا وګونه بندګي او الله شي او د هغه دنه سپوشي ګنده خل دنه نزي پدې اندامونو په دې خواص باندې د نن دا حواس بلشي نو اغه حواس بیا مضبوط شي ته دې وجه بیا باز وي مونږ ته الله تعالی دې کې فرشتي خو له دامی ولید العالم ولید تا څومره خبر سوفیا او سوفیا پلین مان کول شي دغه خواص غره به درکړي خبرم زه درته نو به حال که عقل چې دې د عالد د زړه د 파را څه شری الله زله صرف دې باندې ایبراک کوي یو انسان کې دغه او دغه او دغه قوت مدرکت زړه د دا په کاملې طریقه باندې موجود وي او بل زبد ته دا وي یو زبد ته زبد کو یو ش زبد کول ته وایي کی دلته زبد نمراد څه شي دي زبد زبط دا دی چې انسان دا خبره په کاملی طریقه وویني نه شي د کله باز مجلس تراشه تبعه کې نه ده حاضر دا ماته نازدی پرو مجلس تیر شو چې دا غنته د خبره ته پوسو نو اسپا ته ورت نه خبره دا انسان ته ثابت نه وایي کی زبد كون کې نو چې یو خدای له کاملې طریقي سره خبر اووري تبې کې نه ماته ناشته بل بلځه ګرځي بلدا به اغه باندې که فهم لوایی وي که فهم شرعی وي که د لغت اعتبار سره مسئله ونزان په پوهی کې په پو لغت پوهیږي یا په د بل نزان پوهیږي او که فس فهم شرعی شریعت والے استلاوی چې د چا کلام او وي نو هغه شرعی استلا با نزان او بل بیا یات کی په ثبت کې درمه خبر وره جې به یات قزمن باندې استه تو زمد کې چې دا به زمانه غیر شي چې ته ير نه نشې په دې باندې سگه مذاکر کئ ا سم سبات عليه بل عمل بیا په عملیو اعتبار سره سبات کئ هغه باندې برقرار او سی عمل په پیچ دا اشاره نه ایره نشي تر دې پورې چې بلته ادا کی چې کله بلته ادا کی نو بیا د ځمداري پاره شو دا ځمدار په هغه باندې شوی چې هغه داس وروری داس یاد کی ادا سي قزمن باندې ګمانی کې مذاکرو دضبط او دک خبره ده یا چې کتابونه کلم مدون شوی دي ترغیبوري به هر راوی کې مونږ دا صفاتو وړ اگې که اهلس مسلمان بوخاری بلنه ولې بل ولې دي کې د صفات شته او کني شته خو تر امام بوخاری پورې کوم سند د اگې کې د صفاتو شته نو پر راوی کې دک ضبط تر هر هر راوی کې تایا تر کتابونه مدون کولو پر دک خبره صحیح طریقے سره اوریدل صحیح یادول د په معنا باندې ځان پویول او دغه مذاکره او حفظ کول تر دې چې بلته ادا کول وجدت سوې لیکيږي زيات نو چرته یوجب العمل عمل واجبوی بشروط په داسې شروط سره تراچ رعایت د ساتلشي په مخبره تراوي کی وهیر باطن او د سلور دی الاسلام یو اسلام نه تفصیلیه توقو العداله او بل عدالت او العقل او بل عقل کامل او العقل الكامل او بل عقل كامل او بل زبط بس